Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí estem al Plaça 9, al programa de Castells a Ràdio Mollet i afrontem la segona part del programa, continuem parlant de les coses de casa i estem comentant coses de com han anat les colònies d'aquest cap de setmana i també hem de saludar que s'ha incorporat aquí a l'estudi el Lluís Utrilla, què tal? Bona tarda, Lluís Bona tarda, molt bé. Bona tarda <laughs> Doncs eh, el que dèiem eh, hem fet un, un tit... Un parell de titulars de, de com han anat les colònies. I tu, Lluís, eh, quin titular faries de com, de com han anat? Passat, us heu passat bé? Com, sí, ho hem, com hem passat definiries? molt bé. Uh -huh. en, en família hem fet moltes activitats, aunque la, la pluja no es va limitar una mica ahí, però uh -huh. en, en general molt, molt, molt bé. Uh -huh. Doncs... Eh... Anem a, anem a comentar. Uh, la casa que, que es va triar va ser la, la Casa de La Sensada a Santa Margarida de Montbui a, a prop d'Igualada, i, bueno, era una, una casa que ja coneixíeu o com, com va ser la, la triada de, de la casa? No, va ser a través de una, la CAC, que és l'Associació de Cases de Colònies. Prèviament havia fet una búsqueda amb un entitat d'aquí del poble per veure si ens ajudava, eh, no va poder trobar una casa disponible dins de la seva cartera de cases i vam anar via la CAC, que ens van dir que ens recomanaven anar allà. Ah. La veritat és que vam trobat tres o quatre cases disponibles i bueno, va sortir aquesta qualitat preu i recomanacions que havíem rebut. I la veritat és que prou bé la casa, la veritat és que sí. Ah. Sí, sí. La casa era, era maca, ella era còmoda, el, el dinar, els, els, dins, els àpats també van ser bons, uh -huh. vull dir que la casa en general bé molt tens uh -huh. molt bé, doncs eh, anem a fer més o menys eh, a comentar els actes, les activitats que que s'han portat a terme aquestes eh, colònies i també si teniu alguna alguna anècdota, alguna cosa per per comentar donc. Eh, es va arribar ja dissabte, a migdia més o menys. Mm -hmm. Hem sortir d'aquí de Mollet d'haurien a les onze i quart, onze i mitja, i a les onze i mitja ja estàvem allà a la casa. Eh, Bé, bueno, vam fer una miqueta del libre albedrío fins a l'hora de dinar, tothom ens es portava el al seu dinar de casa, i després de anar, d'haurien a les quatre i mitja, les cinc, començar ja les activitats que dos o tres membres de la colla ja havien preparat, una, una gincama tant per adults com per canalla. Hem estat dues horetes fent la gincama. Hi havia, eren cinc o sis proves en les quals cadascun dia ens doncs, havies de fer una, una, una activitat. Recordo la de posar-se la roba al revés, la de fer la, la cançó, la de pintar-te la cara o de pirata o de pallasso o de... no, no recordo les altres, eh? Sí. El, el, el o d'avatar, també, em sembla. El, el culler de pasta i... i el... El dia 7 al cap. Sí, va estar molt bé. No? Mm. El més complicat era la de la cançó, eh, per mi. Sí. Perquè havies de fer una cançó. És més fàcil fer l'índio que no, compondre una cançó. <laughs> <laughs> havies de, de composar una cançó amb una sèrie de lletres i amb la tonada d'una cançó coneguda. No? Per exemple, amb la tonada del gegant del piF fer una cançó amb les... 30, 30 paraules que, que hi havia dins un sobre, no? déu I era, era complicat, eh? Sortien coses molt rares, eh? Tot s'ha de dir... No recordo la, no la nostra, que tenia una... Uh, la camisa de color lila i castells al balcó o alguna cosa així. No, al final dius, van, va, digues això i ja està, no? Però que era una prova estant complicada. I la resta, sí. de la veritat, és que eren molt divertides. El, El qüestionari també hi havia. Sí. Amb preguntes d'aquelles rebuscades del Trivial. Mhm. Uh -huh nosotras las cansolas tenían a la Celia que va a hacer una rima en la Chipy que va a ser tremenda a tu, El Él acababa sobre todo no sé, me recuerdo algo de, del del no sé qué del Ganivet y di un diod. Ah, tenía a la Chipy. Sí. Y la Celia. Mm. ¿eh? <tose> I després d'això em sembla que van estar fent el partidet de futbol. La idea era fer una espècie de... Bueno, la idea no, la idea era fer un tall de pinyes o un de presentació, però finalment la gent va decidir més doncs, fer el, fer un partit de futbol. Ja estàvem realment al camp, sí. la, tota l'activitat s'ha fet al camp de futbol, i la gent que deia doncs, tota la tarda, la veritat, amb el partit de futbol, érem dos equips de 10 o dos equips d'11, en un sí. camp de futbol sala, sí, vull dir que... Sí. Era amb la mala bunta, ja, dintre el camp de futbol. <ríe> més, eren 9 contra 11, millor. Mm. Bueno, va, no, sí. No. Bueno, però <ríe> l'important era això, no?, que era amb un cap de futbol sala i hi havien 22 o 23 persones bueno, dintre. Així, així no corre molt, no? no bueno, tenim no ni, ni dos, i acabes corrent, perquè quan... Sobretot an anar a buscar la pilota, sí que acabes corrent. Quan se'n sap jugar a futbol, doncs... Pues... Estar més posicionat. Bé, bueno, és impossible que amb 11 persones al camp estiguis posicionant-ho, no? però, però era més divertit anar a tots a buscar la pelota on sigui, que no, mm. que no pas jugar amb ell de ser un campió de futbol, no? Mm. Sí, sí, va, va estar divertit, sobretot el, el, el parrera de porter, estava en el mòbil i de tant en tant... Li donava un xota de casualitat també, eh, que ha que dir-ho va agradar aquella parada, eh? Que estàvem amb el mòbil, aixeco el cap i faig... Pum! Amb la mà, trec la mà. Estava... La veritat és que... Bueno, tenia, jo, jo tenia feina meva i estava també ten el mòbil i un parell de vegades estaves amb el mòbil i, i sents que... Bueno, jo que aixeques el cap, si fa el pilota que ve, correr cap et ve i pom, vaig tenir la sort, eh? En o sigui, sí, estaves treballant i de tant en tant paraves alguna pilota, no? Sí, sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, recordem, ja que estem parlant de les corones, que durant si algú... el partit no va haver-hi cap lesionat. Vale, perfecte. Que, que, això és que és més complicat a vegades que va dir que la pista era una pista de sorra de la, de l'antigua Uzanza, vès? De que d'aquelles d'aquelles de palart al genolls. No, no, i de i de i de vegades menys mal que teníem la pilota que era taronja, no sé si no sé guiar la pilota, però si no, en molts moments del partit no es veia ni no es veia ni ni, ni la pilota. Bueno, recordem eh, ara que estem comentant, les coneixeu si algú vol dir alguna cosa, doncs eh, tenim obert el Facebook, que és eh... Eh, a, la, a la pàgina Castellers de Mollet, al Facebook, o bé al Twitter, arroba Mollet, i si voleu eh, deixar algun comentari entrant entrar en directe a la ràdio, podeu fer-ho al 93 570 68 66. Uh -huh. I una altra cosa també dels collars aquells de famosos, de la llincama, sí. quan van començar la llincama, estaven els macarrons, que eren uns collars de macarrons sencers. Eh, quan va acabar la llincama, molts estaven estovats... I, i, i tous de, de la suor, de... de... S'havien i... cuit els macarrons sí, al el coll de l'espai. Algú també s'havia dutxat amb aigua calenta a, a la dutxa <ríe> ah, sí? i també se li enganxava el, <rifi> els el macarrons a la pell. À, és veritat, <sí> què et va passar, tu, amb la dutxa? No, jo amb la dutxa vaig tenir un problema, però era d'espai. De, de, de no era... <sí> no. Ja veure, com veure, com no, perquè allà encara m'estaven treticuts amb el petit. <sí _> bueno, que em diu, em diu el Dani que, que tenim una trucada. Doncs l'anem a, a donar pas. Eh, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Amb qui parlem? Amb la Mutri. Anna, la Maria Utrilla. Què tal? Molt bé. Tu com t'ho has passat a les colònies? Molt bé. Sí, Perfecte. doncs què ens sí. volies comentar? Doncs no, t'han sigut a les colònies molt bones perquè ja feia dos o tres anys que no feiem unes a tota la colla, però que vam fer una llincana i que després no hem a futbol, encara que suposava que hem que fer un taller de pinya. Són un taller de meu no, pare. Bueno. També t'haig de dir, Maria, que normalment a les colònies si hi ha alguna que suprimir, normalment I, i sempre s'ha suprimit les activitats castelleres. Eh? O sigui, no és la primera vegada que anem de colònies i que tenim que portar la faci i la camisa i el que se suprimeix és l'assaig especial o, la, o, o les proves de pinya, o les proves de canalla, o les proves de... O sigui, això és maco, eh? Si s'ha tingut que suspendre això perquè hi havia activitats. Bueno, Maria, tu quin, quin moment destacaries? Quin és el moment que tu has passat millor en, aquest, eh, en aquestes colònies? Mm. Doncs... Primer, per la nit, el dissabte, que vam estar veient... Vam estar veient tots allà... Hasta menos en cuarto, no? Camins, tampoc es va poder... Digues fins a quina hora, Maria, digues fins a quina hora. Bueno, sí, a les 5 i mitja, sé que després uns quants es veu seguir fent jarana per dins de la casa, em sembla. És <ríe> eh, som manxivado. <me> I <ríe> després també diumenge vam pujar jo i la Marina un moment amb la canalla, i la van estar liant cap amunt, allà dalt, però bueno. també va ser un bon moment. <ríe> Molt bé, tens alguna cosa més que vulguis dir? No sé, a, a veure, li pregunto a la germana. Rocia, ¿Pues, tens alguna cosa que dir? Lu, digues alguna Lu, no digues alguna cosa igual. Que no, bueno. Està no, no, fent els deures, home. Ah, bueno, si fent els deures, llavors. Diu, hola, digu, hola. hola. Hola, Lu, què tal? Bé. <laughs> bueno, m'estan aquí ara... El, el teu pare m'està ensenyant fotos amb el mòbil. No, <laughs> ja està, I llegeix, no I ja és això, i ja és això, Bori. Bueno, doncs, Mira, està... Está escrita a la, la esquina. Quiero, con hola, cual, Marín. al Javi y al Ábalos, también quiero mucho al Corvera y al Mini Ábalos. <risa> sí. son cosas hola. que pasan <risa> dentro de la... Hola, hola. ¿Hola? Hola. Diga. Hola, la gana loco. Oye, Ana, ¿qué tal? Muy bien. O sea, toda la familia yo, autoria yo aquí, ¿eh? Dime. Que las colores estuvieron súper y que, sobre todo, quiero agradecer a la Laura y a la Mireia la incana tan chula que hicieron. Fue súper divertida para padres, para niños, para todos. La verdad es que y sí, ¿eh? Y que bueno, ¿eh? que, se lo, que se lo trabajaron mucho, ¿eh? Y un buen curro hicieron ahí, oh. ¿vale? Luego que todo el mundo se comportó muy bien y, y nada, que lo pasamos genial. Bueno, entonces, eh, quiero decir, eh, si queremos volver a la casa nos van a dejar, ¿no? Hombre, yo creo que sí, <risas> porque más o menos dejamos las cosas en condiciones. A lo mejor algo se escapó, ¿eh? No. <ríe> Pero bueno, yo creo que sí. No, L'amo de la casa va fer un comentari dient hòstia, diferent que diferents que són les colònies de les escoles amb nens petits, són unes colònies castelleres. <ríe> Aleshores, claro. quan només arribar a la casa de colònies <ríe> sortim d'allà amb, amb tot el nostre material que portem i, el, i la mà va dir, hòstia, que diferent, veig que veniu preparats. I, home, som una colla castellera, <ríe> Molt bé. Eh, vols comentar alguna cosa més? No, no, ja està. Perfecte, doncs, eh, doncs un, un pató a tota la família i ens continuem veient. Vinga, Vinga igualment. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Doncs, eh, bueno, continuem, que has allargar l'activitat nocturna fins a altes hores. Sí. Va, a m'agradaria, abans de canviar sí. de tema, comentar que aquí l'amiga Maria, que que ha trucat per telèfon, eh, és una... de que encara que jo la considero canalla encara, no? però és d'aquestes persones que ha vingut a altres colònies i no. que ara està en un pas de que mmm, ve a les colònies però pràcticament no la veus, perquè realment està en una edat en la qual vol separar-se de la gent gran, però veu que també tota la, canalla, o sigui, tota la gent de mitjana edat eh, s'apega molt a la gent gran. No? És, un, és una cosa molt maca pel fet de que mmm, tant la gent gran com la jovent com la mitjana edat estem tots junts, no? Mm. Llavors, normalment, amb, amb un cap de setmana normal, és molt fàcil dir, bueno, es pares per un costat, no? No, jo jo per un altre, però amb, amb aquest tipus d'activitat <coughs> acabes coincidint en tot moment, no? Mm. I és una de les persones que està amb un pas d'aquest, no? Que tenim tres o quatre, que han estat en colònies de canalla, han estat en colònies de grans com, com, com a fills de... I ara pues, estan una mica més que van diuen, no, no, jo vull fer la meva també, no? O sigui, vull estar fins a les 6 del dematí, no? Mm. I va estar-ho, eh? Va sí, estar... sí, per dir que... La... Va tancar la casa, ja, també, eh? Jo dic que la, la considero canalla perquè també, o sigui, estan molts anys amb ella, no? I, i mm. per mi és una canalla també, no? Mm. Part de la canalla, vallà. A la casa estava el grup de castellers només o compartiu amb algun altre grup? En al principi la casa era només per nosaltres, excepte que tenien un dinar el diumenge al matí. Sí, però perquè... la casa era per nosaltres sí, només. Sí, la casa era per nosaltres. Mm. Però, però pràcticament no van coincidir en aquest dinar? No no no. no, no, no, amb aquest dinar no van coincidir. Nosaltres teníem el nostre espai i era pràcticament tota la casa, mm. sinó que un raconet que tenien ells a part de, Però a nosaltres no, no ens va influir per res. Mm. No, ni els hem veure quasi-casi. Bueno. Vull dir que molt bé per aquesta part. Doncs eh, comenteu alguna cosa més. <coughs> Bé, bueno, bueno, això, pues, que el diumenge van agafar uns quants eh, de la colla, els, me, els que havien anat a dormir més hora, diguem-ne, eh, van fer una excursioneta d'un parell d'horetes, no? I la gent que va anar a dormir més tard doncs, es va quedar a la casa o dormint o, o descansant allà mateix. Uh -huh. I excepte, bueno, es va agafar la pluja, no? Una miqueta, sí. Bueno, va estar molt maca aquesta caminata, sí. també, eh? La gent va disfrutar molt. Bueno, eren, déu nhi dos eren bastants, eh? Sí. Sí. Ben, sí. Ara estem mirant la foto. Ben ben eren una vintena o més, eh? I la gent jove... Eh? No hi havia cap. No, bueno, de no, la gent jove no... Canalla, no, de, canalla només, eh? De, no, de gent jove tampoc es pot dir, no? Perquè, o sigui, són aquesta gent que volia molta bu... festa per la nit i pel matí no, no van tindre allò de dir, bueno, abans, aixequem a esmorzar i anem a fer a continuar sí, sí, amb eh. la greca, no? O sigui, sí, sí. Van donar un pas enrere tots. Bueno, en la marxa que portava el dissabte, el diumenge, semblava que s'havien marxat. <ríe> <ríe> Ara m'estic mirant la foto i és superdivertida. Però nosaltres vam fer una caminata molt guapa de quasi 10 quilòmetres en canalla i tot, i la canalla es va comportar, tota mm. la canalla, tan, des del més petit fins al més gran, eh, ens va agafar la pluja, a la pluja just quan... Van fer uns 10 quilòmetres, doncs al... El quan portavam cinc quilòmetres més o menys, va començar a ploure mm. i ja no va deixar de ploure en tota la tarda, o sigui, vam anar acabar, vam acabar ben chops, mm -hmm. però tota tota la gent que anava vam ens ho vam passar molt bé i la veritat és que una molt bona experiència de caminar per la muntanya. Mm -hmm. Va va venir molt molts moments de que hi havien havia un estirament, allò sí, que és un més que altres, no, que altres, però però al final, una cosa molt maca va ser, i també just abans de la d'entrar per la porta de la casa, ens, va, ens van esperar tots els que veníem a darrere i mm. van fer una foto de família de molt maca. Mm. No, però dius nhi ¿eh? la canalla, com camina, eh? Sí, sí, sí. Es nota molt que, que estan els plais i, sí, yeah. i, i caos, eh? Perquè la Lucía, Marcos, la, la Lucía González... Ara van sempre de les primeres, eh? i t'hi puc assegurar que hi havia... Ha pulgades... Jo a la foto he vist això, la canalla en... que va al cau, però els monitors no. del cau no n'hi havia ni un. Eh? No, no, no, no, no. Monito el monitor cap. Però en Dani, eh, l'Alba, el Lilian... El Dani, l Alba, l Alba. El Dani el va portar com un campeón. El Dani el va portar com un campeón. I, I la petita, la, la Carla. I l'Aina. La Carla va aguantar una mica menys, al final va ser el pare el que va, es va dormir tot pel camí, però el Dani va, va triomfar i va aguantar com un, un campeón allà. Eh? Em va agradar molt fer les l'excursió amb ells. Mm. Bueno, també no hem, no hem parlat del concurs de, de botxer o del diumenge de balinada. Diu-ho mm. eh? El Javi va, va portar el premi, eh? Sí, sí. No. Allò que es feia... Com, com, com, com, com ho feia a Bago. Sí, sí, sí, sí. Van portar aquests guants a boxa mm. i... vam portar els guants a boxa i vam fer un, uns quants... Pues yo va aguantar nomás una lull y va a decir, "Pau." <laughs> y va a decir, "Pau, y, y el, el de mí, bueno, a mí yo que el que el Javi no participe porque si no la colla perderá algún miembro, ¿eh? Para no. divertir porque DJ Parera ficaba eh, la canción del Rocky Balboa y luego el Javi se entonaba. <laughs> Va fer a les piques, també ho fa molt, va, va fer molt bé, ja que reconeixer que a les piques el, ma, el, el, matute, el, matute, el matute també ho va fer molt bé, també va, va animar-ho durant, durant tota aquesta activitat, una mini-activitat que va estar divertida. Ah. Però, bueno, va, estar, va estar maco, també. Sí, sí. Bueno, doncs, eh, com, com dèiem, eh, hem de repassar eh, que dèieu, que hi ha hagut algun, algun lesionat. Sí, més lleu que altres vegades, bueno, perquè va ser, sí, no. No, no va ser cap turmell, però sí, la mare, la mare, la mare en Gerard, Mm. a la Gincana, la Gincana concretament, se li va pujar el, el, bassor, el bassor i va tindre un trencament fibril·lar. Però bé, bueno, amb, amb cremita i una mica d'unes venes, cremita i, i, i poc repòs, mm. perquè normalment, jo el vaig veure, després tindrà, o sigui, anava a i anava caminant igualment, o sigui, mm. que, que parar a parar tampoc ha parat massa. Bueno, no, no va fer falta portar-la al metge, perquè ella és físic, sigui... Sí, però és l'únic, l'únic que va... A part d'això, no? de l'ull del... del Chicho, de la primera bufatada que li va donar Javi, i poca cosa més. Mira, ara en Toni m'acaba de passar la ruta, van fer 10 quilòmetres en 18 metres, eh? Sí, sí, o sigui, sí, van fer... Impressionant, eh? Sí, la... Perquè estem a la ràdio, no podem... No, el, amb altimetria sí, i tot, dio, eh? déu nhi eh? eh? Va fer... 438 metres de... De, de desnivell acumulat, acumulat i amb 18 quilòmetres. És que va ser picada, eh? O sigui, van començar molt forts a caminar cap avall i jo, jo anava dient, ja veuràs la canalla aquesta? diga caminar, caminar, caminar. I fins que vam arribar a un trencant que ja era o tornar pel mateix lloc o donar una mica més... De... o donar una volta. Que era... Jo crec que vam encertar, eh? Fem el canvi... I l'únic que al final ens va agafar, o sigui, ja et dic, o sigui, quan, just quan tornàvem ens va agafar començar a ploure, però teríem que tornar sí o sí, saps? Uh -huh. O sigui, que va, va estar molt maca. Bueno, doncs... Eh, També comentar com a últim, sí. el tema de la casa, i una de les coses que més eh, es valora, és el tema del dinar, del, del menjar, no? Sí. I realment, vaja, jo menys personalment, menjar Els canals de diumenge estan molt bons, menys pel meu gust, vaja. Uh -huh. I... Jo dic menjar de casa de colònies... Uh -huh. amb la línia de menjar de casa de colònies uh -huh. però diguéssim ja hi, ja hi havia quantitat per tothom això sí, Això és veritat que normalment hi ha moltes cases de colònies que hem tingut, que hem tingut problemes de, de quantitat uh -huh. i de qualitat naturalment, però bueno, aquesta en qualitat amb, en línia de, de casa de colònies o si sigui, ja sabem a lo que anem uh -huh. a la sopa de patatescon o sigui que no anem, no anem a un restaurant ni a la carta ni això, ni anem a dinar el que mengen a les cases de colònies i el que menjàvem era bo i la quantitat perfecta. Jo l'única pega que igual li trobo a aquesta casa és els menjadors separats, perquè no tenen volum per les... O sigui, vam estar amb dos menjadors separats, no? Estem acostumats a estar amb un menjador només i aquesta casa tenia dos menjadors, que és per posar-li una tilde a la Casa Colònia per allò de més, o sigui les habitacions en la línia de Casa Colònia, les cases de Colònia normalment són macies, belles que tenen escales totes, o sigui, no és, no és una novetat. Mm -hmm. Restaurada neta, o sigui... Bueno. Això és importantíssim. I després, el més important de les cases de colònies és que el tracte amb la gent sigui bo. I jo crec que a nosaltres ens han tractat perfectament. Des de que vam començar, que vam arribar, mm -hmm. que vam arribar demanant, demanant endolls, i, i no tindrem que posar-se cafè perquè no teníem dret a cuina, ni teníem dret a això, només, i el primer que vam fer va ser quan, quan vam acabar de dinar, el dinar que portàvem nosaltres, és fent-se cafè per tots, uh -huh. o sigui, el tractar realment... Uh -huh. També bo. També hi ha que dir que i no coneixíem la casa, però sí que hi havia un contacte que sí que tenia relacions amb, amb gent de la casa, que és aquí el Luis Utrella, o sigui... Uh -huh que això també, normalment, bueno. o sigui, perquè en Lluís ho tenia a ja conèixer, aquesta gent. Sí, així de tant en tan venit a demanar una cerveseta. Bueno, però l'home també s'ho ha passat bé, sí. Bueno, i eh, també acostuma eh, passar a vegades a la nit, hi ha hagut criatures nocturnes, d'aquelles que se senten a la nit, quan estan, quan estan... Vull dir, hi havia gent que roncava... Ah, mare meva, això no era criatura, hi sí. va haver -hi gent que estava venent i complant tractors tota la nit, això sí. Uh, sí, sí, sí tu. Bé, puc ben assegurar, jo tenia sota el Paco déu nhi <ríe> Vull dir, jo he dormit acompanyat del Mocas i, i Ronca, però el Capaco és, vaja, elevat a la sèptima potència, eh? Vull dir... Eh... Vaja, que vaig, em vas bueno, preocupar, vaig dir, realment ja és, és normal, això. I ja a més, l'home aquest de la, de la senyora, aquesta, no sí, el, el, el Josep Muñoz. El Josep Muñoz, aquest també. Jo, va avisar, eh? Que jo vaig pensar un moment, dic, com no li treiem la, la sàbana de sobre, se la fica pel nas. Perquè... Va avisar. Una visar. bufera... Va avisar que a partir de tot havia concert, eh? El Dani petit es va... El Dani de la Vanessa i el petit es va aixecar a les 7 del dematí, es va baixar cap a baix i va, va donar un cop de mà a l'home de la casa també, després va començar a jugar a futbol, i tot, tot allà, i, però, bueno, estava... va estar, va estar divertit. Mm. Bé, doncs... Eh... Teniu alguna cosa més o ja tanquem el que ens bueno, tres una, minuts? una coseta, sí. que el, el diumenge a la tarda va estar molt divertit perquè vam fer una mica, com estava plovent, mm -hmm. vam posar l'ordinador i el... El projector. El, el projector, i, i van, van, van, van repassar una miqueta el que era la història i la gent com havia canviat sí. en, en fotografies, i diumido, eh? Mm -hmm. va, va sortir, un no sé, un detall, no? El Joanet en el cabell Ah, que va, sí, ser sí. Molt, va, ser, va ser molt bé perquè algú va comentar. Diu, hòstia, mira, la Núria catalan I diu el Joanet, no, sóc jo. Aquestes foto, foto que tenen anys són molt divertides de veure, també, perquè... Mm. I, I, a més a més, hi ha gent que, encara que hi hagi molta gent nova, i hi ha molta gent que també coneix, gent de Muriel que ha estat per la colla. No? Mm. Que sorprèn, no? Quan veus el, el Manel Soria, que és el que, està ara, que ha estat a Diables, que això que molta gent d'aquest aquest jovent el coneix, ja de gran. Hòstia, el Manresor ja... Quan el veus cabell. petit amb els cabells d'aquí... Mm. Sí, sí, i... i ros. Sí, sí. El Juan de magus. també estaves molt canviat. El Mogas, el Mogas, aprimat, mm. impressionant la foto. Són fotos antigues, molt maques de veure. Se'ns va mm. acabar el temps, també. Mm -hmm. També comentes, per exemple, ara... Si, si miréssim tu, una foto... Tu, tu també vas sortir quan estaves mm. bé i quan estaves millor, sí. <ríe> <ríe> <N 'hi> o <do. ríe> Eh, també va ser tema, o sigui, a veure, a veure hi ha molta gent que va, va ficar pua, eh? aquí també, on va sortir, Mira, hòstia, el Bori, això és el Bori, no pot ser que sigui el Bori. Sí, sí, aquest era el Bori, <ríe> amb, la, amb la tovallola de Gatorade, eh? te'n recordes? Aquella... Ui, la mítica, la mítica. <ríe> <ríe> pues sí, sí. I la gema Rubida, hòstia, supercanviada, mm -hmm. super eh? Amb un meixó més petit, un, un meixón d'aquests, el que meixó blanc que té aquí, mm -hmm. més petit, i ara ja pràcticament és tot meixón. La neta, la Jessy, la Jessy l'Ullera, era, era una nena, eh? Mm. És maco, és molt maco, aquest tipus de fotos així, amb, amb, amb família, el que tu has dit al principi, no? O sigui, un, un cap de setmana de família. Bueno, doncs eh, la conclusió és que s'ho hem passat molt bé, estem a l'últim minut del programa i bueno amb ganes de, de tornar a repetir l'experiència l'any que ve, si, si és possible. Sí, si sí és possible. Mhm. Mm Bé, doncs eh, ens queda l'últim minut i, per tant, ens hem de eh, d'acomiadar. Vols dir alguna cosa més? Sí, sí. Sobretot l'actuació de diumenge, diumenge, que la gent vingui assaig, uh -huh. que és molt important. Si vols... És més important que el concurs? Sí, la sí, veritat sí. que sí. Home, per nosaltres sí. <laughs> doncs eh, el proper dilluns doncs, ja us, ens tornarem a trobar, parlarem de l'actuació de Sant Feliu i també un servidors farà la, la crònica de, de com ha anat el concurs de, de Tarragona. Uh, us, en, us emplacem el proper dilluns. Per tant, que passeu una molt bona setmana. Adéu. Adéu. Adéu.